Кожна людина поклоняється сама собі. Ферро зиркала з прищаром на біляка, він зиркав у відповідь. Це тривало якийсь час, не безперервно, але досить часто. Зиркання. Усі вони були бридки ці, м'якотіли блідолиці, але цей був винятково потворним. Вона знала, що її лице пошрамоване, обвітрене, опалене сонцем та вітром, загрублене за роки життя у диких місцях, але бліда шкіра на обличчі цього чоловіка виглядала як щит – що побував у багатьох битвах, порубаний, порізаний, поколотий, пощерблений. Аж не вірилось, що на настільки по обличчі ще могли вціліти очі. І все ж вони там були і дивилися на неї. Вона вирішила, що він небезпечний. Він був не лише великим, але й дужим. Дужим, як бик. Важим, напевно, вдвічі більше за неї, а його товста шия складалася з самих м'язів. Ферро відчувала силу, яку він випромінював. Вона би не здивувалася, якби він зміг підняти її однією рукою, але це не дуже її турбувало спершу йому доведеться її упіймати. Великий та сильний не означає прудкий, а повільний ворог не такий вже й небезпечний. Шрами її теж не хвилювали вони лише доводили, що він бував у купі бійок, але не обов'язково виходив із них переможцем, її тривожило інше, те як він сидів, нерухомо, але не розслаблено. Готовий, спокійний. Те, як рухалися його очі, хитро, обережно, від неї і по кімнаті. Темні очі, спостережливі, уважні, оцінювальні. Товсті жили на тильній стороні долонь, проте довгі і спритні пальці, а під нігтями бруд. Одного пальця не було, був лише білий обрубок. Все це їй аж ніяк не подобалось. Пахло небезпекою. Вона би не хотіла битися з ним без зброї. Але вона віддала свій ніж тому біляку на мосту. Фер розбиралась його різанути, але в останню мить передумала. Його очі чимось нагадали їй Аруфа, до того, як гурки настромили його голову на списа. Вони були сумні і спокійні, так, наче він розумів її. Наче вона була людиною, а не річчю. В останню мить, не собі, вона віддала ножа. Дозволила, щоб її завели сюди. Дурепа. Тепер Ферро про це гірко шкодувала, але якщо доведеться, вона боротиметься, як зможе. Більшість людей не усвідомлює, як багато у світі зброї. Є речі, які можна кидати або на які можна кидати ворогів. Речі, які можна ламати або використовувати як ломаки. Зкрученою шматою можна задушити. жменею болота можна засліпити. Зрештою, вона може перегризти йому горлянку. Ферро демонстративно вишкірилась до чоловіка, але він наче цього не помітив. Просто сидів собі і дивився. Мовчазний, нерухомий, огидний і небезпечний. «Кляті біляки!» – прошепіла вона собі під носа. Худий чоловік натомість здавався геть безневинним. З вигляду хворобливий, з довгим, як у жінок, волоссям, незграбний і нервовий, він все облизував губи. Час від часу молодик глипав на феру, але одразу, коли вона скошувала на нього очі, відвертався, ковтаючи слину і борлак на його шиї смикався спершу вниз, а тоді вгору. Він здавався наляканим і не був небезпечним, але Феро, спостерігаючи за здоровилом, не випускала його з боля зору. Не варто сілком скидати його з рахунків. Життя навчило її бути готовою до всіляких сюрпризів. Залишався тільки старий. Вона не довіряла жодному з цих біляків, але найбільше цьому голомозому. Численні глибокі борозни на обличчі, навколо очей, навколо носа. Жорсткі борозни, різкі суворі вилиці, великі міцні руки, вкриті сивими волосинками. Феро вирішила, якби їй треба було прикінчити цю трійцю, то, незважаючи на всю небезпеку здоровила, першим вона б вбила голомозого. Він оглядав її зверху донизу поглядом роботорговця, наче перецінювався, чого вона варта. Виродок. Бояз, як назвав його Юлвей. Вони, схоже, добре знали одне одного. «Отже, брате...» Сказав голомози Біляк Кантійською, хоча було очевидно, що вони не родичі. Як справи у Великій імперії Гуркул? Юлвей зітхнув. З дня коронації минув лише рік, а утман уже розбив рештки повстанців і притиснув місцевих правителів. Тепер молодого імператора бояться ще більше, ніж його батька. Солдати з гордістю величають його утман ул -дошт. У його лабетах майже ціла канта. Він неподільно володарює всім Південним морем. Окрім Дагоски. Так, але вона у нього на прицілі. Його війська сходяться до півострова, а пігуни за великим муром Дагоски працюють, не покладаючи рук. На півночі війна, а відтак, залишилася недовго, перш ніж він відчує, що час обложити місто. І коли це станеться, навряд чи воно зможе довго проти нього вистояти. Ти впевнений? Союз досі контролює море? Юлвей похмурнів. Ми бачили кораблі, брати. Багато величезних кораблів. Гурки збудували флот. Могутній таємний. Мабуть, вони розпочали будівництво ще багато років тому, під час останньої війни. Боюся, що Союзові недовго залишилося контролювати море. Флот? Я сподівався, що у нас буде ще кілька років на підготовку. Голос голомозового біляка звучав незадоволено. «Доведеться неабо як поспішити з виконанням моїх планів». Фера втомилася від їхньої балаканини. Вона звикла постійно рухатись, постійно триматися на крок вперед, і не наводіла стояти, як пень. «Якщо довго залишатися на одному місці, в такому разі тебе швидко знайдуть гурки». Фера не бажала, щоб на неї витріщались допитливі біляки. Вона рушила прогулятися кімнатою, поки двоє старих невпинно теребеніла, хмурячись і втягуючи крізь зуби повітря. Вона помахала руками, покопала потерту підлогу, потиціла ганчірки на стінах і подивилася за ними, провела пальцями по меблях, цокнула язиком і зціпила зуби. Одне слово всіх дратувала. Вона пройшла біля великого гидного біляка, який сидів на стільці настільки близько, що ледве не торкнулося його перепаної шкіри. Просто хотіла показати, що їй насрати на його габарити, шарами і таке інше. Потім вона рушила до нервового худого біляка з довгим волоссям. Коли Феро наблизилось, він згутнув слину. «С-с-с!» – засичала вона на нього. Він щось бурмутів і побрів геть, а Феро зайняла його місце біля відкритого вікна. Вона виглянула назовні, повертаючись спиною до кімнати, просто щоб показати білякам, що вона справді срати на них хотіла. За вікном були сади. Дерева, кущі, широкі чепурні газони. На коротко постриженій траві під сонцем ніжилися грубки товстих блідих чоловіків та жінок, Набували свої спітніли пики їжею, хлебтали випивку, вона покосилася на них. Товсті, огидні, ліниві біляки. Немає на них Бога, тільки те й знають, що жерти та ладелювати. Сади, перхнула вона. Перед палацем Утмана також були сади. Вона дивилася на них з маленького віконця своєї кімнати, своєї камери. Задовго до того, як він став Утман улдоштом, коли він всього лише був наймолодшим сином імператора коли вона була однією з багатьох його рабинь, його полонянкою. Фера висунулася і плюнула з вікна. Вона ненавиділа сади. Ненавиділа самі міста. Місця неволі, страху, деградації. Їхні стіни були стінами в'язниці. Чим скоріше вона покине це мерзенне місце, тим щасливішою або принаймні менш нещасною вона буде. Вона відвернулась від вікна і знову насупалась. Вони всі дивилися на неї. Першим заговорив той, кого звали Баязом. «Ти справді знайшов, щось свиражаючи, брате, вона виділяється з Юрбега? Ти впевнений, що це саме те, що я шукаю?» Юлвей якусь хвилину дивився на Ферро. «Абсолютно!» «Ахов, я тут!» – гаркнула Ферро до них. Але голомозий біляк продовжував говорити так, наче її не було. «Вона відчуває біль?» «Лише трішки. Дорогою сюди вона зіткнулася з пожирачем». Невже? Баяц тихо засміявся сам до себе. «Сильно їй нашкодили?» «Сильно. Але за два дні вона вже могла ходити, а за тиждень повністю зцілилась. На ній не залишилося і сліду. Це нормально». «У свій час ми обидва бачили чимало ненормального. Нам треба бути певними». Старий сягнув до кишені. Ферра насторожено спостерігала, як він вийняв кулак і підніс його до столу. Коли він забрав руку, на стільниці лежало два гладких блискучих камінці. Голомозий подався вперед. Скажи но ну мені, Феро, який камінець синій? Вона вп'ялась поглядом у нього, а потім у камінці. Вони нічим не відрізнялись. Всі спостерігали за нею що уважніше, ніж досі, і вона заскрипіла зубами. Он той, вказала феро на лівий. Бояс усміхнувся. Саме на цю відповідь я й сподівався. Феро стинула плечима. Пощастило, що вдалося вгадати, подумала вона. Аж тут Ферру глянула на обличчя кремезного біляка. Він морщив лобо, розглядаючи два камені, наче не міг чогось дотямати. «Вони обидва червоні», – пояснив Баяс. «Ти зовсім не розрізняєш кольорів, чи не так, Ферру?» Отже, голомозий біляк обвів її вокруг пальця. Вона не знала, звідки він дізнався про кольори, але їй це однозначно не подобалося. «Ніхто не дурить», – Ферру Малджин. Вона почала сміятись різким огидним булькотливим сміхом а тоді скочила до столу. Не встиг вираз дивування сформуватись на обличчя старого біляка, як її кулак врізався йому в ніс. Він застогнав, перекинувся разом із стільцем і розпластався на підлозі. Вона перелізла через стіл, щоб дотягнутися до нього, але Юлвей схопив її за ногу і потягнув назад. Її розщепирені пальці не поцілили у шию голомозового виродка, а натомість перевернули стіл. Два камінці покотились по підлозі. Вона вивільнила свою ногу і кинулася до старого біляка, який, похитуючись, зводився на ноги, але Юлвей схопив її за руку і знову потягнув назад, не припиняючи кричати «Спокійно!». За свої старання він отримав ліктем у лице і сповз по стіні притиснутий нею. Вона підвелась першою, вже була готова знову накинутись на голомозого виродка, однак тепер на ноги скочив з дарувань. Він наближався, не зводячи з неї очей. Феррус усміхнулася йому, стискаючи по боках кулаки. Тільки зараз вона побачить, наскільки він насправді небезпечний. Він зробив ще один крок, але тут бояс підняв руку, зупиняючи його. Іншою рукою він затискав ніс, намагаючись зупинити кровотечу, і почав хихотіти. «Дуже добре!» – він закашлявся. «Така люта і така вбіса швидка! Без сумніву ти те, що нам потрібно. Прошу прийняти мої вибачення, Ферро!» «Що?» «За мої жахливі манери!» – він витер кров із верхньої губи. Це те, на що я заслуговував, але мені було треба переконатись, вибач. Простиш мене? Тепер він виглядав дещо інакше, хоч нічого й не змінилось. Дружнім, уважним, чесним, розкаяним. Але її довіра вимагала більшого, значно більшого. Побачимо, проциділа вона. Це все, чого я прошу. Ну і щоб ти дала нам з Юлевеєм кілька хвилин на обговорення певних м, питань. Питань, які краще обговорювати сам на сам. Це «Сегерастфер», – сказав Юлвей, – «вони друзі». Вона прекрасно знала, що вони їй не друзі, але дозволила, щоб її провели за двері разом з двома біляками. «Тільки постарайся їх не вбити». Ця кімната майже нічим не відрізнялася від попередньої. Ці біляки, мабуть, були багатими, хоча з вигляду і не скажеш. Тут був велетенський камін, зроблений з темного каменю з прожилками. Подушечки, м'яка тканина навколо вікна, вкрита дрібно вишитими квітками та птахами. На стіні висів портрет, з якого на Ферро похмуро позирав суворий чоловік з короною на голові. Вона відповіла йому таким же похмурим поглядом. Розкіш. Ферро ненавиділа розкіш ще більше, ніж ненавиділа сади. Розкіш означала неволю ще очевидніше, як прути клітки. М'які меблі випромінювали небезпеку так само, як зброя. Все, що їй було потрібно, це тверда земля і холодна вода. М'які речі роблять тебе м'якою тілою, а їй цього ніяк не хотілося. В кімнаті чекав ще один чоловік. Він без кінця намотував коло, заклавши руки за спину, так, наче не любив довго стояти на одному місці. Він був не зовсім біляком, його обвітряна шкіра за кольором була чимось середнім між темними світлими відтінками. Голова була вибрита, як у жреця. Феро це не подобалося. Понад усе вона ненаваділа жреців. Однак, незважаючи на її холодну посмішку, його очі засяяли, і він поспішив до неї. Дивний коротун у ношеному одязі, чия голова лицягала рота Ферро. «Я брат Лонгфут», – називався він, розмахаючи руками, – «з великого ордена навігаторів». «Рада за тебе!» Ферро стала до нього впівоберта, напружуючи слух, аби почути, про що говорять двоє старих за дверима. Але Лонгфута це не зупинила. «О, так, це радість, так-так, велика радість. Бог мені воїстину благословив. Чесне слово, за всю історію ще не було людини настільки придатної до своєї професії або професії настільки придатної до людини, як я, брат Лонфут, придатний до шляхетної науки навігації. Від засніжених гір далекої півночі до сонячних пісків Крайнього Півдня. Весь світ воїстину мій дім». Він усміхнувся до неї з виразом нудотного самовдоволення. Феро не зважала. Двоє біляків, дебели і сухарлявий, балакали у дальньому кінці кімнати. Вони говорили невідомою їй мовою, звучало наче рохкання свиней. Мабуть, розмовляли про неї, але їй було байдуже. Вони вийшли крізь іще одні двері, покинувши її наодинці з жерцем, який досі не стуляв пельки. «В земному колі знайдеться небагато народів, з якими я, брат Лунфут, незнайомий, але втім ваше походження для мене таємниця». Він зачекав на відповідь, але феро мовчала. Бажаєте, щоб я вгадав? Ви на це загадка. Дайте ну, подумати, ваші очі мають форму притаманного народу далекого Сулджука, де Чорні гори здіймаються просто з блискучого моря, проте ваша шкіра. «Закрий пащеку, пізде боле. Чоловік затнувся на середині речення, кашлянув і відійшов подалі, залишивши феру прислухатися до голосів по інший бік дверей. Вона всміхнулася. Дерево було товстим, а звуки приглушеними. Але двоє старих не враховували, який тонкий у неї вслух. Вони досі говорили кантійською. Тепер, коли той дурний навігатор змовк, вона могла розібрати кожне слово Юльвея. Як Калул порушив другий закон, то ти вирішив порушити перший? Мені це не подобається, Боязе. Джувенс цього нізащо б не дозволив. Ферос похмурніла. У голосі Юлвея звучала дивна нотка, нотка страху. Другий закон. Феро згадала, він говорив про нього пожирачам: забороняється їсти людську плоть. Наступним заговорив голомозий біляк. Перший закон парадоксальний. Вся магія надходить із потойбічя, навіть наша. Кожна зміна це дотик до ніжнього світу. Коли ти щось створюєш, ти позичаєш у потойбічя і все має свою ціну. Але цього разу ціна може бути непомірно високою. Це сім'я. Проклята жахлива річ, воно приносить лише хаос. Сини Яуза були надзвичайно мудрими і могутніми, проте сім'я все одно їх погубило. Всіх до одного, кожного на свій лад. Ти мудріший за Джувінса, Баязе. хитріший за Канедіаса. сильніший за Глустрода. Ні, ні, і ще раз ні, брате. Але скажи мені, скількох пожирачів створив Калул? Повисла тривала пауза. Важко сказати. Скількох? Ще одна пауза. Може, дві сотні, може, більше. Жреці прочісують південь в пошуках тих, хто подає хоча б якісь надії. Тепер він створює все швидше і швидше, але більшість з них молоді і слабкі. Дві сотні або більше. І це число ростиме. Більшість слабкі, але серед них є кілька тих, хто може дорівнятися до тебе чи мене. Я маю на увазі учнів Калула за старого часу ту, котру називають Східним Вітром, чи тих клятих близнят. «А щоб ті стерви провалились!» – простогнав Юлвей. Не кажучи вже про маму, наче брехня, і спричинила весь цей хаос. «Ти ж знаєш, Баязе, біду посіяли задовго до нашого народження, але справді мамун був на безплідних землях. Я відчував його присутність, він став страшенно сильним. Ти знаєш, що я правий. Тим часом наші ряди ледь повняться. Я гадав, що цей Кей... Подавав надії, нам треба сто таких, як він, і двадцять років, аби їх навчити. Тоді в нас може з'явитися шанс. Ні, брате, ні. Ми повинні йти вогнем проти вогню. Навіть якщо вогонь може спалити тебе і все суще до тла? Дозволь мені піти до Сарканта. Може, Калул прислухається до голосу розуму? Пролунав сміх. Він поневолив половину світу. Коли ти отямишся, Юлвею? Коли він поневолить решту? Я не можу втратити тебе, брате. Пам'ятай, Баязе, є речі гірші за Калула, значно гірші. Він перейшов на шепіт, і феро довелося напружувати слух. Оповідачі таємниць завжди слухають. Годі, Юлвею, про це краще навіть не думати. Феро спохмурніла. Що це за маячня? Оповідачі таємниць. Яких таємниць? Згадай, що тобі казав Джувенс, Баязе, остерігайся гордині. «Ти вдавався до мистецтва, я знаю. Я бачу на тобі тінь». До біса твої тінь. Я роблю те, що необхідно. Згадай, що Джувін сказав тобі, Юлвею. Не можна завжди спостерігати здаля. Часо обмель, і я більше не стоятиму осторонь. Я перший учень, а отже мені і вирішувати». «Хіба я хоч раз не йшов за тобою, навіть якщо моє сумління казало цього не робити? А хіба я колись тебе підводив?» «Час покаже». «Ти перший, Баязе, але ти не Джувенс. Я маю право сумніватися так само, як і Захарус. Йому це сподобається ще менше, ніж мені. Значно менше. Це необхідно зробити. Але поплатяться, як і завжди інші. Цей північанин Дев'ятипалий, може розмовляти з духами?» «Так», – Ферос похмурніла. «З духами? Не схоже було, щоб Дев'ятипалий Біляк із людьми міг до пуття розмовляти. Отже, якщо ти знайдеш сім'я...» Долинав за дверей голос Юлвея, то нестиме його Ферро. Вона має відповідну кров, та й хтось повинен це зробити. Тоді будь обережним, Баязе. Не забувай, мало хто знає тебе, як знаю я. Дай мені слово, що ти потурбуєшся про неї навіть після того, як вона виконає призначене. Я берегтиму її краще, ніж власне дитя. Мене задовольнить, якщо ти берегтимеш її краще, ніж дитя-творця. Запала тривала тиша. Феро зцепила зуби, осмислюючи почути. Джувенс, Канедіас, Захарус. Ці дивні імена нічого для неї не означали, і що це за сім'я, яке може спалити все суще дотла. Вона, безумовно, не хотіла мати з цим нічого спільного. Її місце було на півдні, де вона могла воювати з гурками тією зброєю, яку вона розуміла. Двері відчинились, і в кімнату війшло двоє старих. Вони були цілковитою протилежністю. Один темношкірий, високий, кислявий із з довгим волоссям, а інший білий, коренастий і голомозий. Феро насторожено поглянуло на них. Першим заговорив білий. Феро, я хочу запропонувати. Я не піду з тобою, старий білий дурню. По обличчю голомозого промайнула легка тінь роздратування, але він швидко себе опанував. Чому? Які в тебе є інші термінові справи? Про це не треба було й думати. Помста. Її улюблене слово. А, розумію. Ти ненавидіш гурків. Так. Вони заборгували тобі за заподіяне? Так. За те, що знищили твою сім'ю, твій народ, твою країну? Так. За те, що зробили тебе рабинею? Прошепотів він. Вона гнівно зиркнула на нього, гадаючи, звідки він стільки про неї знає, і прикидаючи, чи не накинутись на нього знову. Вони позбавили тебе всього, Феру. Вони вкрали твоє життя. Якби я був на твоєму місці, я би витерпів стільки страждань, як витерпіла ти. На всьому півдні би не вистачило крові, щоб мене наситити. Я би не вдовольнився доти, поки не був би вбитий кожен гурський солдат, поки не було б спалене кожне гурське місто, поки їхній імператор не гнив би у кліці перед власним палацом. «Так!» – прошепіла вона з шаленою посмішкою на обличчі. Тепер він говорив її мовою. Юлвей ніколи так не говорив. Мабуть, цей старий біляк був не такий вже й поганий. «Ти розумієш. Ось чому мені потрібно на південь». «Ні, Ферро», – мовив голомози, усміхаючись, – «ти не усвідомлюєш, який я пропоную тобі шанс». Кантою насправді править не імператор. Нехай Утман і здається могутнім, але він танцює під дудку іншого, чия тверда рука добре захована. Його називають Калулем. «Пророк!» Баяц кивнув. «Якщо тебе порізали, кого ти ненавидиш? Ніж чи того, хто ним урудує? Імператор, гурки – це лише знаряддя Калула, Ферро. Імператори змінюються, але пророк завжди залишається за їхніми спинами. Шепоче, підказує, наказує. Саме він перед тобою в боргу. Калул. Так. Це ім'я використовували пожирачі. Калул. Пророк. Всі знали палець імператора кишить з жерцями, втім, як і палаци правителів. Жерці були повсюди, вони роїлися, наче мушва. У містах, у селах, серед солдатів постійно ширячи свою брехню, шепочучи, підказуючи, наказуючи, Юлвей невдоволено супився, але феро знала, що старий біляк був правий. Так, розумію, допоможи мені, Феро, і ти отримаєш свою помсту, справжню помсту. Не одного мертвого солдата чи десяток, а тисячі. Десятки тисяч. Може, навіть самого імператора хто зна. Він стинув плечима і став до неї у півоборта. Але я не можу тебе змусити. Якщо хочеш, повертайся на безплідні землі. Ховайся, тікай, куперсайся у пилюці, мов та миша. Якщо це тебе задовольнить. Якщо це межі твоєї помсти. Тепер тебе шукають пожирачі. Діти Калула. Без нас вони тебе схоплять. «І то досить скоро. Але вибір за тобою». Феро нахмурилась. Стільки років у пустелі вона боролася не на життя, а на смерть. Постійно на втіках, і це нічого не дало. Пшика не помста. Якби не Юлвей, вона вже була би трупом. Білими кістками у пісках. М'ясом у черві пожирачів. Гниллю у клітці перед імператорським палацом. Вона розуміла, що не може сказати «ні». Але їй це не подобалося. Цей старий знав, що саме їй пропонувати. Відсутність вибору була нестерпною. «Я подумаю», – сказала вона. По обличчі Голомозова біляка знову майнула легка тінь гніву, але він швидко її приховав. «Думай, але не довго. Солдатів імператора все більше, а часу обмаль». Він вийшов у слід за іншими з кімнати, залишивши наодинці з Юлвеєм. «Мені не подобаються ці біляки». Сказала вона так, щоб було чутно старому в коридорі, а коли стишила голос, нам обов'язково йти з ними. Тобі й так. Я повинен повертатися на південь. Що? Хтось повинен стежити за гурками. Ні, Юловий почав сміятись. Двічі ти намагалася мене вбити. Один раз спробувала утекти, але тепер, коли мені потрібно йти і хочеш, щоб я зостався, тебе важко зрозуміти, Феро. Вона насупила брова. «Цей голомоз і каже, що може допомогти мені із помстою. Він бреше?» «Ні. Тоді я повинна йти з ним. Знаю. Тому я тебе і привів сюди». Феро не знала, що ще казати. Вона втупилася у підлогу, але Юлвей раптом зробив різкий крок уперед. Вона здійняла руку, щоб захиститись від удару, але він натомість обійняв її і міцно притис до себе. Було напрочуд, дивно знаходитись так близько до іншої людини. Тепло. Потім Юлвей відійшов, затримавши одну руку на її плечі. «Ходи, Боже, між ляхами, Ферро Малджин!» «Хе, у них тут немає Бога!» «Я б радше сказав, що їх багато Богів!» «Багато? Хіба ти не помітила? Тут кожна людина поклоняється сама собі!» Вона кивнула. Це було схожим на правду. «Будь обережна, Ферро, і слухай баяза!» Він перший з мого ордену і мало хто може дорівнятися до нього у мудрості. Я йому не довіряю, Ювей нахилився ближче. Я й не казав йому довіряти. Усміхнувшись, він розвернувся і пішов. Вона спостерігала, як він наближається до дверей, а тоді виходить у коридор. Вона чула, як його босі ноги лопотять по плиточках, як тихо заленкочуть браслети на руках, залишаючи її наодинці з розкішю, садами та біляками.